El-Rahim. Al Alhamdulillah, salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alehi wa ashabihi wa man wala. Allahu جل وعلا falendrojm dhe vetëm prit ndihmën dhe falë kërkojm. Plusi Allahu جل وعلا që këto ditë bekuara të këtij muaji të madh Allahu t'na i pranon durimet në lehtësanë dhe zemrat tona t'na i pamirëson. Elo zoti جل وعلا që me vërtet këto ditë që po i kalojm, të jenë ditë të tëmëra të jetës tonë, ngasime duke kaluar në ditë të tëmëra të vitit dhe këtu padyshim C'sto at më siguroj Allahu mundësia për të fal dhe shtollimet janë shumë festan krasë me muaj dhe ditët e tjera. Ata duke shnuar që sa më tepër përfitojmë në këtë muaj të ndërllazor ku shtohen adhurimet, shtohen leximet e Kuranit, shtohen gjithë ato punët e mira, shpresojmë që edhe në kuadër të kësaj që po e marrim sot, të jetë edhe ky një kontribut ku na përfitojmë në këtë muaj. Andaj dhët mundohme si kur që kem pasë o zakonë, si kur që e deni gjatë vitive të kaluara, kush nga ka përsidhë dhe nga ka ndjek, pas në madë sabat dhët të martëve, të ajtjeve dhe dhët dileve, të marën dhësa partit shkurta dhe udzime që shpesojt nga bëjnë dobi. Vëllazë në ruar, Allah Gjelle Wa'ala e kryoj njëriun dhe e mësëj me jetu mbi ftyrën e tokës dhe bëri që me dëvërtejt burimit e mësimit për njën të jenë të shumë anshme të lojlojshme e mësaj drejt për drejt me në të shmërit e pasur e mësaj pasaj me dërgimit pejgamberve me zbritët e librave por jam mundësaj që edhe të mësën dhe përmes rrugëve dhe përmes kanaleve tjera në njëtën tonë për ditëshme balafachohemi me realitetet e ndryshme që janë pjesë e jetës tonë e që zakone sht kalojnë raporto për si përfaqësisht por nuk marrim mësime të duhura. Prandaj realiteti jonë dhe përvoja jetës tona është gjithashtu një burim i rëndësishëm që ne duhet përfituar pe, pe ti. të përfituar prej prej tij. Mësojmë, të mësojmë nga jeta jonë, të mësojmë nga nga realiteti që po jetojmë, nga rregullat e jetës që kështu merrat e nga këto mund të mësojmë shumë. Prandaj do të mundohem që në takimet tona të përmend disa realitete që kanë të bëjnë me jetën tonë e që ne pikërisht nga ato duhet të mësojmë shumë. Dhe të i komësimit shumë të nga salaw Gjellewala, edhe në kodrë të kësoj në ka mundësuar që të përfitojmë dhe të mësojmë. Në edhim se njëriju të nderozit kur delnjit në kësoj vote dhe kur vjen këtë dunja, është një kries e zote Gjellewala, e cila pa duqshim është e përkryjër në shumë aspekte, por në disa aspekte, filan tek të zhvillohet dhe filan tek të, të, të rritet dhe, dhe, dhe, dhe të shtohet aje që ka nëvoj për te. Një nga ato që njëri ju vijen këtë dunja dhe fillan nga pikat 0 është diturija. Allahu gjallëvela thëtë, hua ledhji akhrajakum i mbutuni ummehatikum la ta'alamuna shëjëa. Allahu thëtë, aja është që ju kanë zirë nga barë qëtë e nënave të juaja dhe ju nuk dinit asgjë. Pra nëjë kur delfëmi ju nga barë këtë nënave nuk din asgjë, a i tek fillan të ashtë me mësu. Andaj mësan nga levizit e e prindve të ti nga rethi, fillen me mësu gjerat e para, e mërtimet, levizjet, dhe kështu fillen të shtu edituria njëriut. Prandaj vije i pa ditur, e vazhdan pasaj duke mësuar. Disa gjera i mësën në familje, disa nga rethi, disa gjera i mësën si përfaqësisht, disa pak më thëlsisht, disa gjera i ka mësu në myrë të drejt, disa i ka të gabuara, nuk është doshë me mësu ato kurë, disa gjyre i kam su komplet, disa i kam suar të përgjismuara, e kështu më radhë, kjo është përvoja e njërit me djen. Andaj, realiteti jon është se ne kemi joan këtë botë dhe nuk kemi dit asë zë. Realiteti jon është se ne kemi msuar në kësaj botën nga shumë anë. Dhe gjithashtu, përvoja jon me djen e ka bërë që ne do, do të kuptojmë se kemi msuar, por jo gjithmonë kjo dje ka qenë do shta ajo që ne është nebojitur, ju ka që një mund e kompletuar e kështu mërat kur njërit në këtë realitet e një vetë në ti si të këtil qëfar mësime mërë a thua val do njerë kemi menduar se qëfar mësojmë nga i njerënësa zakurisht njerëz mësojmë nga ditëria por ka mundësime mësojmë nga i njerënësa nga se njerën e esens del i njerënë njetën e kësaj vote andaj që ka mësojmë nga i njerënësa të ndërdoze para që duhet të kuptujmë k pasi jemi kriuar i njëranë për shumë gjëra në japë të kuptonë kjese nuk largohet i njëranë sa ndryshe pas duke mësu nuk ka mundësi do njëri as njëre me hamendje me dilema me, me, me gjërat kota me e largohet i njëranësën pra ndaj ai që e ka ditë gjuhën ta ka mësu pra ndu ke mësu e ke mësu gjuhën me full së të ka ardë gjuhën në ndër apo Kjo është prua e nitë. Gjuhën që po flet, gjuhën shqipe që po, apo çfarë do gjuhë që flet ti? A të ka ndonjë apo e ke blen në dyqan? Apo si e ke mësuar? E ke mësuar nga dikush që e ka ditë. Do të thot, ignorancja jote për të komunikuar me gjuca turash larguaj vetëm me msim. Dhe kjo është prua e nitë, ti nga kjo më merr msim se asnjë ignorancë në këtë botë nuk largohet me ondra, me beshtytni, me dilema, me hamendje, por largohet me dije. A në kjo regull, dhija e largan i njerancën, vetëm kjo. Gjido përpjeket tjetër me e largu i njerancën është shtim i njerancës. Mere këtë regull. Injerancë në largan veç dhija. Dhitoria është nësh. Andëveç anish kur këtu janë të shumitës e enteri, ta kuptani të ndërrua dhe zërë dhe juri një ndërruar, se nuk larguat dituria, nuk larguat i njerancëa me gjumë, me dëmbeli. Nuk larguat me arktim dhe me dëfrim dhe me shetitje. Por kjo është një roncë fatkesës. Injironca largohet, ai ajo pjesë e ertë një largohet më me, me dije. Ti e ke këtë për uaj, apo kreçka i din këtë votë të ke marrë të mësu. Kurjust kanë ardhur ndon ras në lojë. Kjo është për uaj, andaj kët për uaj etsore shtrihen në këtë jetën të tënde, që ta të largosh injironën nga të gjitha ato anë erta që realisht duan të ndriçohen më me, me dije. Tjetër çka mësojmë nga kjo është, gjithashtu se njeriu kur e din se esenca tjeshtë nuk din esenca njërët është nuk din pas qka e kamësu me dit a i jep kjo arsuje njëriut me qenë me ndjelart ap me qenë mëdest qenë mëdest o le kokon për shka ki mu li vdu a din së so asani më bodo që të nuk e din ti a din së so asani më bodo që ti as emni se keni asun as ti pra në esenca du me konë mëdest me konë për ullur dhe me konë të gatshë me mësu pe qdo kujt një me ku mëndjën alëtë rëndaj regull nga jetës që e marim nga përvoja e inëranësës është mësën nga gjithë do koshë edhe mos të tregojnë me ndje madhë nga se Ibni Abbasu e Radiallahu nuk ka thënë dy njerëz nuk marim dje kur dy njerëz kur nuk e largujnë inëranësën kush në ta mëndjën alëtë a që ka kryt e lartë unë piktis e piktisë mësaj unë e sëngojë këte i kërë kom kjo unë e sëm 2000 ruxë sanat. Mendjema oj nuk fson korp, edhe ajo që turpruhet aty. Të në çfarë kuptimi turpotohet? Dashamtë po merr morr aty. E ripro më çit mora po kurskim mësova. Andaj dituria don guzim, edhe don për ulë dhe modestia. Për këtë arsye, përvoja jon me injerancën, nëm saqë, nëm sa modestin. Nuk i përshkam ulë vdu, nuk i përshkam u kranu, bëu modest. Në amson nga çdo kush. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që dëni e porositi e Buhari-n që mësonat nga nga shejtani. Shejtani e mësën i mësim, tha më mësoni mëson thënë merr apetina. Çto ja ka qelluar? Ti aty ka gabim, çto ja ka qelluar? Prandaj përvojën me ignorancën dhe realitetin jon që kemi kaluar nga dita e parë këtë botë, derisat na ka mësuar që duhet të mëshim modest. S'ki për çka më konmendë lart apo. E treta që du me përmen këtu të ndërrozë është se Kur na e dim këtë realitet Dhe na e, e, e ndim Na, na, na e përjetojmë këtë realitet Që fa na mësën kjo? Na mësën si kur që e të sejka Ka shumë gjëran këtë bo që i kemi mësuar Mirë po ajo që i kemi mësuar dhe rinë më tani Aja është krejt aja që ka është doshë më me mësu Apo na kanë med sënë që duhet tek me më më mësu Për shambullë Njerëzit mësojnë detajet saktuara të çdo diështë preferuar, dë çdo diështë mirë. Mirë, po, dituria kryesore që na duhet është ajo që ka të bëjë me vetveten, mbas së pari. Pastaj me me rrethin, po. Njerëzit mësojnë për shembull ligjet e, e natyrës, ligjet e kësaj. Në rregull, këtë ke të mirë, është dhe duhet të mësoj kjo është obligative. Që njerëzit më ditë. Mirë, po, me një vetveten, për ka ju marrë qëllimi jam këtu në këtë botë është ka komë shkuenë Kjo është dije që duhet të mësoj. A e dim në qëllimin e krijimit? A e dim në rrugën don kët botë? A e dim në për çfarë kemi ortho? Kjo duhet të më më mësoj atë. Prandaj, kur bie fjala për ignorancën dhe kur bie fjala që ta ndriçojmë vetëm me dije, përvoja na mëson se duhet në, në post prioritete. Do të pozicja e rëndësishme, më pak e rëndësishme, më shumë e rëndësishme është moral. Për neve si një ajo që është më e rëndësishme është planuojm qëllimin e kërkimit. Pse Allahu na solli në këtë botë? Cili është roli jonë këtu botë? E pastaj nga kjo pikënisje të vazhdojmë tutje, marrim e dijes dhe informacionit aty që është në botë. Gjasë, nëse nëse nuk nisem si duhet nga nga nga nga kjo portë kërkimi dijes, atëherë padyshim se do të mund do të këtë mund të që dia so, të të argument ose të të ndoshta mjet kundërneve. Sa njerëz për shkakun kanë titull la shkencor ose kanë dije mëtare Por fatkesisht ma di më shumë këmbuk këç sa që kanë bukur. Pse ai si ka kuptuar rolin e tinkë duni, pastaj çdo sem që ka pas fatkesisht e ka e ka këç përdorur. Do gjithashtu të ndërlazor nga kjo që po e përmendni është nga nga nga përvojon me ignorancën se kjo është interesante, përvojë me ignorancë. Përvoja jonë me ignorancën tonë nëmson që mos ngu të ngutemi në gjykimin ndaj sënave. Sa hera apo që djikuar sënën në bazë të ignorancës E manda i këropi shmoni pas na gabuar tek çadit që tek shamsujë ta po s'kishaftë ashtu. Pra kamësu, edhe injeranca të kamsua, a bësh edhe injeranca të mëson ka herë. Ande injeranca të kamsua që mos u ngut, mos nxirr vendime, mos gjyko për gjëra, pa i analizuar mirë, pa i njohur mirë, mos fal as për filonin, as për pistikun, as për gjë, mos fol për asgjë. Dhelso nuk ki fakt, e, ki argumente, dhelso nuk të ndriçosh me diete të mjaftueshme për me folë për iqka aftër sa njerës kanë nga bu dhe, dhe sa përvoja të hidhura kanë njerës në këtë botë të nërozër dhe sa, dhe sa veprimet shëmtuara kanë dojtë për shka këse njerësit nuk kanë folë me dhja aftër për nda edhe Aliyu radiallahu ta'ala nuk a thon, thon aliyu radiallahu ta'ala nuk a thon el ilmu nuk ta këthera ha el jahilun dhja është e thjesht nuk, ka, nuk, ka, nuk është e komplikume Po tu përzi gjithkushtet kur dje ka vstitull. Gjithkushtu fol, gjithkushtu përzi. Për shembull, dietarta hadithe sa so kanë pas problem veçme i largu hadithet e shpikura që i kanë shpith njerëz tur i faradithjavë. Moshin ku na dihet e shpikura sa letë shkon me dihta dihen sahi sahi është. Po na sot kanë problem oh sahia ja nuk ka sahi. Sa so njerëz vësin për shembull oh sahia ja nuk ka për. pse, pse unë përzi do njerëz që s'kan ditë me transmetuar kanë shpith hadithën, transmetimin. Po alham në ka pas hadë ulema që januar me këtë punë I kanë klasifiku, i kanë filtru gjitha këtu Mirë përshika që edhe në këtë aspekt përzime njerëzve jo kompetentë Sa so shërën e ka pruave Sa so mës pajtimi të këtë njerëzve në duhet Pse? Pse flasën të ta që nuk dhina Përëndaj përvoja ju në me i njeronë se në kam su Që? Mës të flasim, mës unë gut Nga se nga njerën duhet një informat veç të mungan Edhe endranë komplet gjukimin tëm, për e ndranë komplet përcëptimin të për iqka. Andaj më sungut, mos e para gjykoj dikën përshamën e basë të bastë, dukjes, pamjes, që këndë gjuhë e kështu më dhe ka dole më sungut. Gëse për me një uvë dikën, nuk duhet me gjyku me pamje ti, apo, por duhet me ditë shumë ma thellë për te për me gjyku, a është një mirë, është i keqë, për këtë arsye, si ku që e o kam cikë si disërë, e rasën e imame Ebu Han Misione kaçi në ders Sabatu i Mujë i motit dersi të fcallzu edhe ka anë njëri me tesha që në shikimin e jashtëm e mos duksi me konjëri i ditshëm edhe Imam Buhari kur e ka pa po me me teshat toxhallarve ka njëri me suguri po i ditshëm është ul para Imam Buharis rahimullahu edhe kur e ka krye Imam im, im, Buharija dersën i ka thonë a bën një pyetje me vetë ka pornë ka thonë ti folë deri tash për namazën Sabat apo Se Imam e Buhariu ka qen duke fol kur hen sabahu, kur del sabahu, kur e farim sabahun, ka turrë qoc sabahut. Edha ai tash e kaqugisën, edha a bën me py diçka. Imam e Buhariu ka pas përshtypje se ky po vet, jo pse sdin. Po e ka më mfutir, ç'aq kamun u mir për ta. Edhe ka pas komun smut Imam e Buhariu, fe rahimullah, po i ka r këç me shtra komun, rstak për këtë një diës apo. Ç'ish më shtra kët komun, apo. E ka marrë komun e përshtat kundërdhime se ka pas edhe i ka thonë kë njëri ta i meqme, me thoi za, i meqme tesha, ju me menë. I ka thonë, të the dhejtë qëtashti, që kur lind dili, dhe më thonë, del Sabahu. E nëse, vjen Sabahu mafsi lind dili, kur mu falë në apëton? A ka mundësi? A ka mundësi Sabahu, nëj dit për ditve, mu falë, kohë ati me kohën, mafsi që ka lind dili, apëton. Pa mundës më kjo. A mundës më kjo. Si dikush mëna vetë, mëna vetë dikush, nëse i bjen Arafat i në Ramazan, Arafat në qabë mënajtë, në haqë me shku, në Ramazan mëra, a me nëgjinu, a mos me nëgjinu, a fënë, që e mërë me a një, a fënë, si bjen kur, heqë me së ledhën, një a fënë, së kur zë bjen, kur zë bjen haqë në Ramazan, së bjen kur, si e ndamikë, së bjen kur, edhe së si bjen kur, së ba mësë linjë dhe didhë, së bjen kur, i delvak të tëra, Kur andaj kët pyetja i mamë buhanive çka tha? Tha qsoi thojnë se erdh vaktimi me shtrakomën se baje po më dha më atë. Doon të kam ia prospekt te prum se kemi ditur tek respektava. Andaj nganjëherë na por shau baz di çafit, diku mundë me respektu bashë me britan, si të qelgojnë ti kësaj puni i kthojnë me shtrakomën atë. Andaj ose dikon për shembull në nën çmojm, a se ky çfarë duket ky apo ka dëmosungut se kur të flat ose kur të ndjesh punë që ka buaj thush. Ka Ko këna korit me kitë njerëja, thënë, e po? Pra ndaj, përvoja me i njerënës në mësën, mos unë gotë, që kja është, e po? Edhe fundi që du me u cikë, do dhe nga përvoja me i njerënës, se kejt me kitë përvoja e kim, po së në karan men me, me mësupi saj. A po? Përvoja nga i njerënës në mësën, të ndërlëzër gjitha kështë që ka senë e të slatë nuk mësën po u thelu, nuk d Më nëshmi marë si përfaqësitë, dosane nuk më nëshpa u thëllu në tu, pa i studiu, pa i analizu, aftën. për shambull, me dit, me dit për shambull një lejmë ca këtu, më jafton veç di kush me të kalzu, qa aqë mu, s'ko në më, më, më shku në shkull, e mërë më e vesh lojmë, po dosane, duen edhe pak ma fell, e na tukë qy shumë lojmë, janë këna njështë me kuptu që, edhe shkollën, edhe doktoraturën, edhe analista, edhe eksperta, bajë këtë punë krym na veçë të kju lajmet ato. S'bën kështu atë. Ai lajmetin sipërfaqësore. Atë në portalin di ku lexoni gazet, sa po më informo. A, ma, a, ma i nuk bosh, a nuk i më a më di shumë më bosh atë. Në bosh e di shumë. Për më bojë ditë duhet pak më më thellë me jetën. Tëherë të zmendojnë që tu gu, rilë gjerata, i ngut duhet të lexjerata, i kalëzuinë duhet të fretuška e atash kujtojnë që i konkurën më është edhe imame Buhani Vithrahim Vullan, aftën. Ja, ka dolla, aftën. Se duhet me thunë këti joveqë një komë, po duhet dy komë ka e me të shtrej për pora, aftën. Se qaqë, jahuqë, qaq, keqë, kur fletë, aftën. Andaj, ka sënë që i mësën njëri si përfasishtë. Ka sënë, duhet me thëllu. Dija, që fletë për finë e zotë, ose qështë që që e caktuarë, s'ka qara, po u thëllu njeri rëndamët, si përfacur, qaqë, sildu në basta asaj që e kjefëtëm. Andetit të rria të përvoja me inëranësën të ndërlëzër, në mësën, që ne të zbardhim vetën tonë me dhije, të ndriqojmë, por gjithashtu përvoja me inëranësën të kamësu, të ashtë modestin, por edhe në mësën një gjithë që e harruve, po du me përfundu me te, inëranësën të kamësu se sërë Asnjë më lyp shumë skadit. Dituria gjithmonë e ka ngrit nivelin e kërkesave afta. A po, për shembull, kur skadit shumë sa skadit shumë më gje para, ke dikë që shit për 1 euro afta. Çhaçi, çash ke ditë që ka para afta. Po si e ke marrësh 120 euro ka, ka e tash kësaj ka hipë shumë jeta. Se e ke marrësh 120 euro. Të. Po si e ke marrësh më shumë, don no sa më shumë ka hip dia, është ngrit atë niveli i kërkesave afta. Për ndaj edhe qështu njëri aftër, sa so ma inërant, ma posh njëpë, apo ma posh kënaqët me një epsh, me një kojtje, me një aktim këtë një, arktim. qa që ka standartin eftë, me dunja, sa so ma shumë dhije, ma nalt, ma nalt, ma nalt, e që ka ma së nalti, ma së nalti që ka ka, gjenet i allatat dhe qënë atër, ndaj sa so ma shumë dhije, ma shumë largosht nga kërkeset e dunjas, e shkon ka duni, kërkeset e, e ahiritave. Anda Iran sot lidh për tokë e dija çan ka qjellë atë. Ç'kjo është pruja juën më? Me, me dijen apo ose pruen me Iranin. Kur na kanë dvol, na kanë marrë me një bombon, pastaj atë kanë marrë kundëkun. Ç'aq ti s'ke ditë ç'ka më shumë dunia? Amatash je rriti ke marrë arsenat, tash nuk ka bashkallaj me të marrë me një kësë bombone, po duhet pak më shumë apo. Pse këndru këtu se je pik, din pak më shumë, nuk ka bashkallaj tash me Matjuresh me, me me gjithë shkapin. Çfarë është edhe në punë e tjetër atë? Sa so më shumë dihet që ndosh kemi, sa so më larg i derancës, më larg e fshit edhe kujtë së kësaj dunjoja thon. Shkojmë do kongritën të e lartave. Do kongrit ka? Karkisat e e gjeni atë ahirit. Prandaj kanë thon dietator për para, për para u koni rregull. Mundon me këtë rregull, për para u lemat kur ka dunja pak më ma marr, kanë thon qimatul marfi ma yuhsinu kanon përpara vlera e njeriu është naçë e zotnën. Ndos sa so më shumë zotnën, më i vlefshëm është. Po tani u pshitë dunia jaftën. Njëso më shumë kanë zotnu, më shumë kanë prish. Patjetër. Po, e tani e kanë ndrulë mot këtë rregull. S'kan thon vlera e njeriu është naçë e zotnën, por çka kanë thon vlera e njeriu është naçë kërkon. Sa so më dal kërkon, çaq më shumë vlen. Apo, nga se zotnën shumë kërkon edhe më edhe më shumë. Andë vlera jote edhe dijes tonë dhe këtë që keti është në baza çka çka po kërkon ti. Nëse sa kërkon hisën këtu dunia dhe këtë është tek sajna çka ka qe këti me me çito. Amba kush lip më analt, po duhem se kjo ia ngri çmimën tek Allahu Xhele Wala dhe ia zbardh dhe ia ndriçon ante erta që i ka shkaktuar ignorancën. Ktu ndoshta për uja që a shpresoj të ikimi parasysh edhe ka shumë realitetin një që na jetojmë i, i përjetojmë Por çfarë faktë që fatë nuk morim simpatiun aftë? E çë ke është një pyetje, e çë inshallah të ardhmë do të vazhdojmë edhe me disa provoja të tjera nga jeta jon, që të mësojmë nga vetvetja jon, që vetëm do ta bëjmë shkollë apo që të marrim sime, edhe nga vetvetja jon që të na shtojë dia në në largohet ignoranca e kështu merret. Pra kjo është përvoja më ignorancën e ka edhe përvoja të tjera. Allahu na msoft aq është dobishme dhe na udhëzon në, në rrugën e drejtë. Zoti ualet sot të ka ditë dhe u pranon ty badetët. ينتقي من ناصح زوتي شوليت صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا